чоловік Рібок, маленький Будда, його мати, Х'ялмар і засапана Марла. Продавець розмовляв англійською, а гіда, як завжди, в найпотрібніший момент було не дошукатися. — Доброго дня, — звернулася Марла. — Я хочу записати адресу цієї леді, щоби потім відіслати їй знімки. — Якої леді? Спаситель явно не асоціював лаяцьку принцесу з цим словом. «Цієї!» – терпляче підтвердила Марла. Продавець про щось поговорив із жінкою, відтак простягнув Марлі шматок паперу. «Цю пані звати... вона живе звідси дуже далеко, в горах, спускається до нас на ринок час від часу, поштарі до них не ходять. Давайте запишемо мою адресу, а вона зайде до мене і забере ваші знімки. Марла купила маленькому будді шоколадного печива, попрощалася з жінкою, чомусь англійською, а не українською, дивні такі стереотипи живуть в наших головах, і не переставала сумно питати себе, чи зрозуміла лаятка те, що відбулося, і чи висітимуть Марлені знимки колись у її хатці на гімалайській висоті. Чоловік рібок взяв Марлу за руку і намалював їй пальцем на лобі те, що мало значити напевно третє око. Принаймні таке пояснення видавалося їй найближчим. Тільки от чого він це зробив? Пізніше Марла написала таке Глибока гімалайська С. Це буде не про тебе, точно, мовчки глянула вона на Хялмера. Але, може, трохи про мене, або про когось трохи схожого. Невеличкий мінібус раз-пораз раз підкидало на бутанському серпантині, здивовані індуси-будівничі пильно вдивлялися вслід чужинцям. Марла вже в десяти, певно, слухала «Хотел Каліфорнія», бо не мала особливого вибору, а водія – була лише одна касета, видно, саме через це написана історія теж пахла безвихіддю. Я везу його в Гімалаї в Мирати, а він ненавидить гори. Сидить там на задньому сидінні і злоститься, не вірить, що гори вміють бути рожевими і просякати наскрізь заходом сонця. Каже, що реріхи Пиздоваті наркомани, а всі фотографи використовують фотошоп. Каже, що гори або білі в снігу, або зелені в зелені, або коричневі в гівні. Ще він плутає кольори взагалі. Сильно полисів останнім часом і часто ходить до клозету. Ну і запах же після нього. Жаліється, що його нудить на гірських поворотах, але з вікон наригає. Хвала і честь. А ще він мій учитель, колишній, і коханець, та ж фігня, сидить там і дується. А пиляти нам іще дохуя. Довга бля дорога в дюнах, аж на схід до паро. Звідти вже тільки вгору і тільки пішки, бо там країна хоч і крихітна, а ці довбані 120 кілометрів ми вже чавимо сьому годину. Дай будь до здоров'я цьому розбеханому дикозеленому ленд-крузеру, взятому в оренду. Лізе повільно, але надійно, як я. Не дуже старий, але ретельно роздовбаний, як ти. Раз-пораз на дорозі обвали, як і вся ця лажа мені на голову. Я погано керую автом, але ще й досі нікого не збила. Може тому, що на всю країну в них 700 тисяч населення. Всього на всього. Тихо, бля, вечірня казка. До шостої вечора ми ходимо в ГО з білими манжетиками, після шостої вже йдемо в бар, увібравшись у світові стандарти. Інакше штраф. Але однаково тут люди напрочудмилі, на відміну від нас із тобою. Зупиняюся, купляю тобі скам'янілого сиру старої жінки, що жує бетель спльовує закривавленим ротом. От ти, ти сиди, жуй, і не нуди. Ну, от і все, любий. приїхали на дачу. Рюкзаки на спину і хуячим, хуячим. Там, здається, про лопати було. За лопату я подбаю потім. Хм, рекомендовано сходити туди поволі. Три тисячі сімсот метрів це вже вірна смерть тобі, але мусиш долізти аж на самий вершечок, щоб гарно було, і тобі, і мені. Вже як є мені потреба скоєння цього зумисного вбивства, треба, щоб усе красиво, і в Гімалаях, і в лаї, і з Лаяпами. Ну, от хто такі лаяпи? Бідолашний мій захеканий склеротику. Та ж ти сам був забрав мене з жінки з народності Лая. Спав із тою знимкою і їв, переживав, що не встигнеш, бо всього їх у високогірному селищі залишилося вісімсот осіб. І тепер ти мене, мудак, питаєш, хус ту блейм? Тоді питаєш, коли я веду тебе до подвійної мрії, весілля і смерті. Ну, окей, не весілля, а так, певного набору ритуалів, не знаю я про них нічого.